Amb il·lusió i decidits a apropar l'actualitat econòmica i empresarial al públic en general, avui estrenem l'Aula d'Economia i Empresa. De la mà de Capital Ràdio, pionera a Espanya, aquest programa oferirà, cada dimarts, una hora de ràdio durant la qual analitzarem l'economia, el mercat i les empreses de manera didàctica, contrastada i rigorosa. A més, des de la Catalunya Central, els estudis de TLB de Manresa, i amb un punt de vista global, Aula d'Economia i Empresa presentarà els seus continguts des del compromís amb la llibertat individual i empresarial, amb el convenciment que un dels actius de qualsevol país pròsper i modern és disposar de la millor informació per a la població. Cada setmana us oferirem una editorial, un tema d'actualitat tractat amb rigorositat i contrastat amb opinions autoritzades, entrevistes, un butlletí de borsa i un de notícies breus. Compromesos amb la independència, la llibertat professional i la transparència, Aula d'Economia i Empresa és un projecte conjunt de TLB Group i els estudis d'administració i direcció d'empreses d'Umanresa, que compta amb Sergi Vázquez a la producció i Jordi Frank en la redacció i locució. Es tracta d'un projecte pioner a Catalunya que es realitza sota el guiatge de Capital Radio, l'emissora d'Economia i Empresa líder a Espanya. És un projecte de ràdio d'Economia i Empresa Pura sense contingut ideològic ni adscripció partidista. Des d'avui, doncs, us esperem cada dimarts de 12 a 1 a la freqüència 101.7 d'FM. També podreu seguir-nos de dimecres a divendres en redifusió en diferents horaris. Gràcies per acompanyar-nos en aquest nou projecte. I comencem. A Capital Ràdio Barcelona, Aula d'Economia i Empresa, amb Jordi Frank.